Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yaul ikhwatu rahimani wa wala wa benar hafiza hafizanallahu jami'an qala al muallif taala pada hadis yang ke-13 berkata muallif rahimahullahu taala wa an radhiyallahu taala anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yuqabbil wa huwa sha'imun so wayubasyir wa huwa sha'im walakinna hu kana amlaka kum lirbihi mutafaqun alayhi wal lafzul muslim wa zada riwayatin fi ramadan dari aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata adalah nabi SAW alaihi wasallam yuqabbil wa melakukan kublah yaitu mencium dalam keadaan beliau berpuasa wayubasyir wa huwa beliau juga melakukan mubasyarah dalam keadaan berpuasa yaitu Meraba atau menyentuh Istrinya Walakinnahu kana li irbihi Akan tetapi beliau adalah Orang yang Paling menguasai Syahwatnya diantara kalian Maksudnya yang bisa mengendalikan Syahwatnya Mutafakun alaih Wallafzuli muslim Dan lafad ini di dalam Riwayat muslim dan Zada Fi Riwayatin Al-Imam Muslim Menambahkan di dalam salah satu riwayat yaitu Fi Ramadan Di dalam bulan Ramadan Maksudnya beliau Di dalam bulan Ramadan Berpuasa Beliau melakukan Qublah Dan juga Al-Mubasyarah Akan tetapi beliau adalah orang Yang bisa mengendalikan Syahwatnya Berkata Syahril rahimahullah, al-mufradat hadis ini mubasyir, mula al bil mubasyarah huna al-lamsu wal tiqa' al bashar Yang dimaksud dengan mubasyarah di sini adalah sentuhan atau raba'an dengan tangan dan bertemunya dua kulit. Naam. Amlakakum li'irbihi ay akdarukum ala tahakkum fi syahwati nafsihi? Yang am paling amlak terhadap irbihnya yaitu yang paling menguasai di antara kalian dalam mengendalikan syahwat dirinya wa ay muslim min hadits aiisyah radhiyallahu taala dan menambahkan di dalam riwayat maksudnya dalam riwayat muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala yaitu ada tambahan fi Ramadan, puasa itu di bulan Ramadan. Yang kedua, albahas pembahasan hadis ini, qala al-Bukhari taala fi sahihihi babu bab al-mubasharatu Kalau kita idhofahkan babul mubasharati lis-shaim. Summa saqa bisana dihi ila Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubashiru wa huwa saimun wa kana amlaka kum li irbihi thumma qala babu alqublati lis-saim Atau babun alqublatu lis-saim wa saqa ila Aisyata radhiyallahu tal'anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam li yuqabbil ba'd azwajihi wa huwa saimun thumma Dohikat Berkata Imam Bukhari dalam Sahihnya rahimahullah bab al mubahsharoh li Sa'im, yaitu melakukan mubahsharoh bagi orang yang berpuasa. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan, menukilkan sanatnya riwayat yang sanatnya kepada Aisyah radhiyallahu taalaanha. Beliau Aisyah berkata adalah Nabi saw melakukan kublah mencium dan mubahsharoh meraba dalam keadaan beliau berpuasa wa kana amlaku amlaka kum dan beliau adalah yang paling menguasai jiwanya atau syahwatnya dan bisa mengendalikannya summa qal kemudian Imam Bukhari berkata bab al qublatu lisauim bab selain al mubasyarah yaitu al qubla lisauim yaitu mencium bagi orang yang berpuasa mencium istrinya maksudnya 6 nah. kemudian Imam Bukhari menyebutkan Hadith yang sanatnya kepada Aisyah radhiallahu taala pula, beliau berkata, inkahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakabila ba'aula azwajihi wahwasaimun thumadhikat. Kemudian beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan mencium sebagian istri istrinya dalam keadaan berpuasa, kemudian beliau tertawa. Aisyah radhiallahu taala Meriwayatkan atau menyebutkan hadis tersebut beliau tertawa dalam keadaan tertawa. Amm Muslim fakadarawah ada hadis b'uddat al-fadz minha ada lafadz al-ladhi saqoh Adapun Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pula dengan beberapa lafadz diantaranya adalah lafaz yang dinukilkan oleh Musnif al Imam Ibnul Hajjah rahimahullah Taala dari bab atau hadis yang kita telah kita bacakan. 6 Wa minha di antara lafaznya juga lima muslim, Khalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Di antara lafaznya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni mencium aku. Ya, dan dalam keadaan beliau berpuasa. Siapakah di antara kalian yang lebih mampu? Menguasai mengendalikan syahwatnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam mengemampu mengendalikan syahwatnya. Waminha dan diantara lafadznya juga dalam riwayat Imam Muslim. An Rasulullah Sallallahu Sallam makaana yukabiluah wa wasoim, makaana wa amblakakumliirbihi. Bahawa Nabi Sallallahu Sallam mencium isterinya dalam keadaan berpuasa, mencium dalam keadaan berpuasa dan beliau lebih menguasai atau mengendalikan syahwatnya. Wa minha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yubashir wa wa sa'ib. Di antara lafadznya juga Imam Muslim ada Rasulullah Sallam alaihi wasallam melakukan mubasyarah dalam keadaan berpuasa. Wa minha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi syahrus saum. Di antara lafadznya juga adalah Rasulullah Sallam mencium di bulan Ramadan. Wa minha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi Muqabbilun. Fi Ramadan. Atau yukabbil ini. Nah, agak terhapus sedikit dari hurufnya. Nah, karena Rasulullah SAW yukabbilu fi Ramadan. Kita baca yukabbil karena lapad yang lainnya semua menggunakan fil mudara. Nah, kalau pakai mim itu isim fa'il. Muqabbil. Orang yang mencium. Namun, Nah, Lebih, tepat insyaallah yuqabbal. Ada Rasulullah SAW alaihi wasallam di antara lafaz dalam Imam Muslim, beliau mencium di fi Ramadan, dalam bulan ramadhan wahwa sha'ib so dalam keadaan beliau berpuasa. Wa hadzal lafdzul akhir huwa allazi asyara ilaih al-Musannabi annahu ziyadah fi riwayat Muslim. Lafaz yang terakhir ini yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Hajar Bahawa itu adalah tambahan di dalam riwayat Imam Muslim yaitu lafad fi ramadan Bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam mencium di bulan Ramadan ya dalam keadaan beliau berpuasa kemudian yang kedua Ma'yu mayufidul hadis faida hadis atau yang ketiga faida dari hadis berkata syar rahimahullah yang pertama istihbabu tarkil kublah lis-shaim idza kana yakhsha ala nafsihi disunnahkan meninggalkan mencium ya bagi orang yang berpuasa apabila dia khawatir terhadap dirinya yakni dia khawatir tidak mampu mengendalikan syahwatnya yang kedua istihbabut tarkil mubasyarah lis-shaim idza kana yakhsha ala nafsihi disunnahkan meninggalkan juga al-mubasyar yaitu menyentuh meraba ya dalam keadaan dia berpuasa apabila dia khawatir terhadap dirinya yang ketiga Jawazul Kublah wal Mubasharul Isaimi dakana Qadiran al Kubhijjimah syahwatih bolehnya mencium dan menyentuh bagi orang yang berpuasa apabila dia merasa mampu untuk mengendalikan syahwatnya. enam Demikian faedah dari hadis ini yang menunjukkan para kalafikum pada kita semua ya. Uh, termasuk dalam bab ini adalah bab saddudzariah menutup celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang haram maka dia meninggalkannya sesuatu tersebut. Naam yang di kenal dengan istilah dalam apa usul fiqi saddudzariah ya menutup celah-celah. Maka di antara dalilnya adalah ini Rasulullah SAW melakukan itu karena beliau mampu Ya, mengendalikan syahwatnya. Bagi yang tidak mampu, maka itu ditinggalkan. Disunahkan meninggalkannya. Karena itu sebagai sebab yang bisa mengantarkan pada hal yang haram. yaitu bergaul di bulan Ramadan suami istri. 6 Kemudian Hadis yang ke berikutnya, yang ke-14. Ani bin Abbas yang Taala r.a.w. ma'anan Nabi SAW Ihtajama wa huwa muhrimun Wahdajama wahwasai mun. Rawahal Bukhari dari Abu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi saw berbekam dalam keadaan beliau ihram dan berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi dua di sini. Lafaznya Rasulullah saw dalam keadaan berpuasa beliau melakukan apa ihram. Ihram di sini ketika berhaji. Kemudian berbekam dalam keadaan kemudian yang kedua berbekam. Naam. Jadi dua perbuatan yang boleh dilakukan berdasarkan hadis ini seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan atau yang lainnya yaitu berbekam dan ihram. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Berkata Syari rahimahullah al-mufradat ihtajam ay ihtijam wa ikhraju damin minal jism biwasitati musyarratin fi mawdi'in muayyanin bialatin tulsaqu fawqa mahalliqtil musyarrat na'am berbekam atau ihtajama maknanya adalah ikhrajudam minal jism mengeluarkan darah dari jasad dari badan dengan perantara alat Ya, yang mengisap di tempat tertentu. Naam. Di fauqa mahalli qatl Yang diletakkan ya, di titik yang diinginkan. Maka alat itu diletakkan di situ untuk kemudian mengeluarkan atau menarik ya, darahnya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, bersama di zaman kita sekarang ini yang ma'ruf yang telah menyebar ya yaitu cara berbekam. 6. Kemudian waya musuhal hujam, ya yang si pembekamnya menghisapnya. Ya dengan alat tadi, walidzalika yuqalu hujam al-missas. Oleh karena itu disebut juga bagi para pembekam dengan apa? al-massas, bukan al-missas tapi al-massas. Ya sebagaimana wazannya qassas. Ya, misas, qass, kos, apa qassas. Qisas, qassas, misas, massas. Maksudnya orang yang pembekam yaitu pengisap. Ya, massas orang-orang yang suka mengisap. Nah, jadi diistilahkan kepada al-hajjam, yaitu tukang bekam. Wal alatul lati yajma'u fiha ad muhajjimah. Wal-ihtijam ghairul fasdi Dan alat yang Dikumpulkan Padanya darah Itu disebut dengan muhajjimah ya, Atau muhajjamah Alat bekam Dipakai berbekam Kemudian ihtijam itu berbeda dengan Al-Fasdu Ada cara lain Mengeluarkan darah itu fasdu Ya ini bukan bekam Kalau fasdu itu uh, Apa? Dengan seperti Aku puntur pakai Apa namanya itu, jarum, misal itu ya. Dan dia mengeluarkan Darahnya itu melalui urat ya, Melalui urat Nah, sehingga beda dengan bekam Tapi sama-sama mengeluarkan darah kotor Nah, ini juga ya Ada di zaman terdahulu Al-Faslu ini, namun Yang ma'ruf adalah Al-Ihtijam, yang dilakukan oleh Nabi kita, SAW Dan para sahabat adalah al-ihtijam. Adapun al-fasdu itu tidak ma'ruf. namun disebutkan para ulama kita itu ada di zaman dahulu. Naam, al-fasdu. Di zaman sekarang juga ada. Ya. Kita bisa lihat di di internet ya, antum ceklek al-fasdu itu. Naam. Sudah menyebar juga sekarang, ya. Dan apa tukang-tukang al-fasdu sudah banyak sebagaimana tukang bekam. Nah Akan tetapi sekali lagi yang sunnah adalah al-ihtijam. Ya, itu yang ma'ruf yang dilakukan yang datang dalam riwayat-riwayatnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabah Kemudian al-bahath yang kedua, hadal hadits rawahul bukhari fi sahihi bi hadzal lafdhi واخرجه كذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وقد قال البخاري ويذكر عن سعد وزيد بن ارقم وام سلمة انهم احتاجوا في وقال بكير ان امي القما كننا تجيم عند عائشة فلا ننها وسياتي مزيد بحث في موضوع الصائم في الحديث التالي dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma <tuh> Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dengan lafaz yang telah kita bacakan. Naam bahwa Rasulullah sallallahu berbekam dan ihram dalam keadaan berpuasa, berihram dan berbekam. Dikeluarkan pula dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Ya beliau berkata ibnu Abbas uh, Nabi saw ihtajah berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya dan Imam Al Bukhari mengatakan wajudkaro dan disebutkan pula dari saat dari Zaid ibnu Arkom dari Ummu Salamah semuanya mereka itu berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya saat kemudian Zaid kemudian Ummu Salamah yaitu Ih, bahwa mereka ihtajam. Mereka semua berpuasa dalam apa berbekam dalam keadaan berpuasa. Berkata Bukhair dari Ummu dari Ummu Al-Qamah beliau juga mengatakan kunna nahtajim. Ummu Al-Qamah berkata kami berbekam. Ya. Di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha falannunha kami berbekam di sisi Aisyah kami tidak dilarang. Berarti dibolehkan, diizinkan. Wassayyati masjidubahdin dan akan datang tambahan pembahasan ya dalam permasalahan ini terkait dengan berbekamnya orang yang berpuasa yaitu dalam hadis yang berikutnya yaitu hadis ibnu Abbas radhiyallahu talanhu ma. Nah maksudnya ia menguatkan hadis ibnu Abbas radhiyallahu talanhu ma. Yang telah disebutkan oleh beliau dalam Sahih Al Bukhari, Naam, dan juga akan datang hadis yang uh, bertentangan dengan ini. Ya. Kemudian uh, perselisihan yang terjadi di kalangan ulama dan kesimpulannya, ya, apa boleh berbekam di bulan Ramadan berpuasa, ya, atau tidak boleh, ya, sehingga membatalkan puasa bagi yang berbekam. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Muallif Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis yang berikutnya yaitu hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW Beliau Nabi alaihi pernah melewati seseorang di Baqi yang sedang berbekam di bulan Ramadan. Faqala Maka Rasulullah SAW mengatakan pada orang tersebut, af' hajimu wal mahjum rawahul khamsah ilah termidi telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Ya, maksudnya batal puasanya yang berbekam dan yang ber, yang membekam dan yang mahjum yang dibekam. Ya, telah batal puasanya. Kata Nabi SAW diriwayatkan Imam yang lima kecuali Imam termidi, Imam yang lima. Ahmad Abu Daud termidi Nasai ibnu Majah. Berarti keluar Imam termidi. Ya Ahmad Abu Daud Nasai dan ibnu Majah. Dan disohhikan oleh Imam Ahmad wabnu Khuzaimah wabnu Hibban. Hadits ini disohhikan Imam Ahmad ibnu Khuzaimah dan ibnu Hibban. Ya sehingga berarti terjadi apa pertentangan antara hadis yang pertama yaitu hadis ibnu Abbas. Ya, dan juga sebelumnya hadis Aisyah radhiyallahu taala afwan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, yang dinukilkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar dalam riwayat Al-Bukhari itu bertentangan dengan hadis Syaddad Ibni Aus radhiyallahu taala anhu. Nah, yang satu membolehkan bekam dalam berpuasa di bulan Ramadan atau yang lainnya dan yang satu tidak membolehkannya. Artinya membatalkan puasa ya bagi orang yang berbekam ataupun yang membekam al-hajim wal-mahjum. Bagaimana kesimpulannya? Maka kita bacakan. Siapa yang mengaji? Ah, Barakalofikum, wah boleh ya, lagi taklim. Nah, jadi kita bacakan syarah dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Rahimahullah taala. Di sini agak cukup panjang karena beliau membahas tentang sanad ya. Kalau saya lanjutkan, nah membutuhkan waktu minimal 10 menit. Bagaimana menurut antum? kita lanjutkan Antum masih ujian atau kita akhirkan nanti di majelis berikutnya Nah, ini santri. Ah, ah. Antum bagaimana menurut antum? Lanjut? Hah? Kita lanjut. Baik, barakalafikum. Uh, saya bacakan saja. Apa? Kesimpulan, ya. Kesimpulan dari dua riwayat tersebut dengan menukilkan uh, keterangan Syekh Abdullah Al Basam. Rahimahullah. Supaya antum tahu kesimpulannya. Nanti minggu depan, insyaallah kita. Uh, lanjutkan dengan rinciannya ya. Nah, jadi terjadi khilaf di kalangan ulama hal tuf hal tufthiru as saim amla. Ya, atau tentang berbekam di bulan Ramadan hal tufthir as saim amla. Apakah membatalkan puasanya orang yang berpuasa atau tidak? Yaitu ihl hijamah, berbekam. Maka ber pendapat Kelompok yang pertama dari tiga madhab tiga imam bahwasanya yaitu selain Imam Ahmad, ya bahwasanya la tuftir Bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa berdasarkan riwayat tentunya yang sudah kita bacakan, ya itu riwayat Ibnu Abbas bawa Nabi saw berbekam dalam keadaan berpuasa, nah dan juga dalam keadaan muhrim ya ihram kemudian berpendapat kelompok kedua yaitu dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa berbekam itu tuftir membatalkan puasa ya. berdalilkan tentunya dengan hadis yang telah kita lewati tadi ya. juga dalam riwayat rafi' ibnu Khadij ya. Dal dalam riwayat ini dari sa'ad ibni dari syaddad ibni aus radhiyallahu taala anhu na di sini juga dalam riwayat lain dari hadis Rafi' bin Khudaich sama aftarul hajim wal mahjum Bahawa orang yang berbuka apa orang yang membekam dan yang dibekam keduanya membatalkan puasanya. Ini perselisihan di kalangan ulama para kalfikum dan kesimpulannya dari eh uh, Syekh Abdullah Ali Bassam was-sawab al-fitru bil hijamati و الفصبي والتشريط وصحب الدم الكثير من البدن الموجود في العجامة موجود في هذه الأشياء توبة وشران. Nam, sebelumnya beliau menyukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiah, ya, bahawa apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari pendapat beliau, hual ittafaq alaihi shayhon, dialah yang mencocoki hadis Bukhari Muslim, ya, sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiah menguatkan pendapat kelompok kedua yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan yang bersamanya bahwa bekam membatalkan puasa. Naam. Kemudian beliau mengatakan wah haditsul futur sharihatun sahihatun mutaaddidatut turuq. Hadis yang membatalkan puasa bagi yang bekam dan yang berbekam, yang membekam dan yang berbekam, hadisnya sharih, itu sangat jelas, sahih dan dari berbagai jalan. Rawaha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 nafsan. Telah meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 jiwa. Maksudnya 14 orang. Ya, jadi banyak jalannya riwayat yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Nah saya baca arba'ata 'asyara sebagai faedah Kerana dia termasuk jumlah adat yang mabni dari bilangan 11 sampai 19 mabni 'alal fatha jadi arba'at aashar walaupun dia fa'il itu marfu, ya. Tetapi di sini kita baca fathah karena mabni alal fathah tapi fi mahali rof'in. Nah, bahwa 14 orang meriwayatkannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasa kalimah Muhammadah haditsahum kullu kullaha. Imam Ahmad menyebutkan hadith-hadith mereka yang 14 tadi seluruhnya, ya, dan disohhakan oleh beliau. Fakih fa yukadam aleha a hadith hia bayna amro ini sahihun la di lalatafihih atau fihih di lalatun, walaikin sahih. Nah, maka bagaimana dibandingkan dengan hadis-hadis yang mem, apa tidak membatalkannya? Ya, jika dibandingkan, maka lebih didahulukan tentunya hadis-hadis yang sahih ini, yaitu yang membatalkan apa puasa. Dan inilah yang benar dan dikuatkan pula oleh Syekh Abdullah Al Basam dan akhir beliau mengatakan hadis ktiar Syekhul Islam bin Mutamiyah watilmid watilmidhi ibn al Qaim wghirhi ma min al muhakkikin rahimahum ini pilihannya Syekhul Islam bin Mutamiyah dan juga muridnya Ilyam bin dan selain keduanya dari para muhakkik ahlu taqikh rahimahum taala jamian wallahu aalam besab itu kesimpulannya kita akan Bacakan dan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan kefara majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Shaduallaha illaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.